Konrád Áron a gondolatolvasógép. Ez az egyetlen gép, mi tetszik nekem. De csak is a mamának és a papának legyen. Az Orcsont fölött, a szem mögött van beépítve tán, egész nap asszimatolja, hogy bús vagyok-e vagy vidám. Este kiossonnak és leolvassák a gépet. Látják a sok borzalmas képet, de van, aminek örülnek mind a ketten. Ezt abból következtettem, hogy mikor iskolába megyek reggel, Oly kedvesen ébrezgetnek.